Capitolul 45 În scurtă vreme, Filip își dădu seama că spiritul care alimenta intelectul prietenilor săi era acela lui Cronshaw. De la el se aproviziona Lawson cu paradoxuri și chiar și Claton, care tângea după individualitate și originalitate, se exprima în termeni adoptați pe nesimțite de la starostele lor. Ideile lui erau ventilate de ei la masă și, pe baza autorității lui, își formau și judecățile dar compensau respectul cu care îl tratau în mod inconștient, râzând de slăbiciunile lui și deplângându-i viciile. Bineînțeles, bietul Cronshaw nu o să fie niciodată bun de ceva, îmi ziceau ei, n-are nici cea mai mică perspectivă. Se mândreau cu faptul că numai ei îi apreciază geniul și cu toate că disprețul tinerilor pentru naivitățile și nebuniile oamenilor între două vârste îi făcea să-l ia cam de sus în societatea lor, Totuși nu încetau să-l considere un titlu de glorie pentru ei, din moment ce întâmplător, el era pe atunci singurul om extraordinar. Cranshaw nu venea niciodată la gravie. De patru ani trăia o viață sordidă cu o femeie pe care numai Lawson izbutise să o vadă odată, într-o cămăruță de la etajul șase al uneia din casele cele mai derăpănate de pe chei de Grand Augustin. Lawson descria cu lux de amănunte dezordinea gunoiul și murdăria din camera aceea. Și duhoarea care m-a izbit, putea pur și simplu să-ți mute nasul din loc. Te rog, Lawson, nu la masă!" îl admonestă unul dintre cei de față. Dar Lawson nu vroia nici în ruptul capului să se priveze de plăcerea de a le descrie cu amănunte pitorești mirosurile care îi pătrunseseră în nari. Savurând cu un realism feroce povestirea sa, le înfățișe femeia care deschise deschisese ușa. Era o acheșă mică de statură și grasă, foarte tânără, cu un păr negru năvalnic, imposibil de stăpânit. Era îmbrăcată șleampăt, cu o bluză neglijentă și fără corset. Avea obrajii roșii, o gură mare și senzuală și ochii strălucitori și pofticioși, amintindu-ți de țiganca lui Franz Hals de la Louvre. Franz Hals, pictor olandez 1580-1666 Vulgaritatea ei sfidătoare te amuza și te îngrozea în același timp. Pe dușumele se juca un țânc murdar și neîngrijit. Se știa că o treapă asta șleampătă îl înșală pe Cronșo cu haimanalele cele mai nemernice din cartierul latin și pentru tinerii Candis care sorbeau înțelepciunea lui Cronșo la masa de la cafenea, rămânea un mister cum de acest om cu un intelect atât de ager și cu pasiunea lui pentru frumusețe, se putea înhăita cu asemenea creatură. Și totuși, el părea încântat de limbajul ei ordinar și, adeseori, relata câte o propoziție de-a ei care parcă duhnea canal. Se referea la ea sub denumirea ironică de fica portarului meu. Cronșo era sărac lipit pământului. Trăia de azi pe mâine cu ce câștiga, făcând la vreo două ziare englezești cronicile expozițiilor deschise la Paris și mai scotea ceva bani și din traduceri. Lucrase la redacția unui ziar englezesc editat la Paris, dar fusese dat afară din pricina beției. Mai colabora din când în când la el cu reportaje despre licitațiile de la Hotel Druo sau despre spectacolele de revistă. Viața pariziană îi pătrunsese până în Maduvaoaselor și nu voia să o schimbe pentru nimic în lume, în ciuda caracterului ei sordid, în ciuda muncii de salahor și a tuturor greutăților. Rămânea acolo în tot timpul anului, chiar și vara când îi plecau toate cunoștințele, și nu se simțea la largul lui dacă se îndepărta prea tare de bulevardul Saint-Michel. Dar ceea ce era foarte curios era că nu învățase nici acum să vorbească acceptabil franțuzește și măcar că hainele lui ponosite fusese recumpărate de la magazinul La Bel Jardinier, totuși ele îi dădeau o înfățișare vădit britanică. Acest om ar fi izbutit foarte bine în viață cu un secol și jumătate în urmă, când conversația era un pas paspartu pentru societatea aleasă, iar beția nu constituia un motiv de ostracizare. Eu trebuia să mă nasc la începutul secolului," spunea chiar el. Mie îmi trebuie un patron generos, un mecena. Mi-aș fi publicat poeziile prin colectă publică și le-aș fi dedicat unui nobil. Tare mi-ar fi plăcut să scriu cuplete în cinstea cățelului unei contese?" Sufletul meu tânjește după dragostea cameristelor și după conversația episcopilor. Îl cită pe romanticul Rola. Născut-o târziu în lumea prea bătrână. Era plăcerea lui să vadă fețe noi, așa că făcu o pasiune pentru Filip care pare să realiza performanța remarcabilă de a vorbi suficient pentru a sugera o conversație și totuși nu atât de mult încât să împiedice monologul. La rândul lui, Filip era de-a dreptul cucerit. El nu-și dădea seama că Cronșou spune prea puține lucruri în noi. În conversație, personalitatea acestuia exercita o putere miraculoasă. Avea o voce frumoasă și sonoră și un fel de a exprima lucrurile care prezentau o atracție irezistibilă pentru tineri. Tot ce spunea părea să-ți dea de gândit și, adeseori în drum spre casă, Lawson și cu Filip se conduceau reciproc de la hotelul unuia la hotelul celuilalt, nemai săturându-se să discute vreo chestiune sugerată de cine știe ce vorbă rostită la întâmplare de Cron Show. Pe Filip, care ca orice tânăr țintea nerăbdător către un rezultat, îl nedumerea faptul că poeziile scrise de Cron Show nu se ridicau la nivelul așteptărilor. Ele nu fuseseră niciodată publicate în volum, deși cele mai multe dintre ele apăruseră prin periodice. Și după multe discuții care se dovediseră convingătoare, Cronshaw le adusese un teanc de pagini rupte din The Yellow Book, The Saturday Review și alte reviste, fiecare din ele cuprinzând câte o poezie de-a lui. Philip constată cu uimire că majoritatea îi aminteau fie de Henley, fie de Swinburne. Era absolut indispensabilă strălucirea recitării lui Cronshaw pentru a le da un caracter personal. Filip își manifesta această dezamăgire vorbind cu Lawson și acesta, lipsit de tact, îi reproduse poetului conversația. Drept care, data următoare când se duse la clozării de Lila, Cronshaw îi se adresă cu zâmbetul său onctuos. Aud că n-ai o părere prea bună despre versurile mele." Filip se simțit stânjenit. n a ști să spun." Mi-au plăcut foarte mult când le-am citit. Nu te strădui să-mi cruți sentimentele, relocron fluturându-și mâna grasulie. Să știi că eu nu dau o importanță exagerată operelor mele poetice. Viața există ca să o trăiești mai degrabă decât ca să scrii despre ea. Celul meu este să caut să descopere experiența multiplă pe care ți-o oferă viața, storcând din fiecare clipă toate emoțiile pe care ți le înfățișează. Eu îmi consider scrisul o abilitate grațioasă care nu absoarbe existența, ci mai degrabă îi adaugă un plus de bucurie. Cât despre posteritate două naibii." Filip zâmbi deoarece sărea în ochi faptul că în viața artistul nu realizase decât o mâzgăleală în formă. Cronșou îl privi gânditor și-și paharul. Trimise chelnerul să-i cumpere un pachet de tigări. Te amuz, pentru că vorbesc un felul ăsta și dumneata știi că sunt sărac și trăiesc într-o mansardă cu o treabă ordinară care mă înșale cu frizerii și cu chelnerii de la cafenea. Traduc niște cărți prăpădite pentru cititorii englezi și scriu articole despre tablouri vrednice de dispreț, care n-ar merita nici măcar să fie înjurate. Dar, spunem, te rog, care este sensul vieții? Hei, dar asta e o întrebare dificilă. N-ați prefera să dați chiar dumneavoastră răspunsul? Nu, pentru că dacă nu-l descoperi singur, n-are nicio valoare. Dar de ce crezi că te afli pe lumea asta?" Filip nu-și pusese niciodată o astfel de întrebare, așa că se văzut silit să chipzuiască o clipă înainte de a răspunde. A, nu știu, că pentru a-mi face datoria și pentru a-mi valorifica pe deplin facultățile și pentru a evita să-i rănesc pe alții. În două vorbe, ca să te porți cu alții cum ai vrea să se poarte ei cu dumneata." Da, cam așa ceva. Creștinism. Nu, nu e vorba de asta, replică Filip indignat. N-are nimic de a face cu creștinismul. E pur și simplu o morală abstractă. Morala abstractă nu există. În cazul ăsta, presupunând că sub influența alcoolului v-ați uita punga aici la plecare și eu aș lua-o, de ce vă închipuiți că ar trebui să vă o înapoiez? Doar nu de teama poliției. E vorba de teama de iad dacă păcătuiești, de nădejdea înălțării la cer dacă ești virtuos. Dar eu nu cred nici în iad, nici în rai. Se prea poate. Nici cant nu credea când a născocit imperativul categoric. Dumneata ai aruncat la o parte un crez, dar ai păstrat etica întemeiată pe el. Din toate punctele de vedere ești încă creștin și dacă există un Dumnezeu în ceruri, îți vei primi fără îndoială răsplata. Atot puternicul nu poate fi un prost atât de mare cum încearcă să-l înfățișeze bisericile. Atâta vreme cât te supui legilor lui, cred că nu-i pasă nici cât negru sub unghie dacă crezi sau nu în el. Dar dacă mi-aș uita aici punga, fără îndoială că mi-a țin apoia-o," zise Filip. Nu din rațiuni de morală abstractă, ci pur și simplu de teama poliției. Dar nu e nici măcar o șansă la o mie ca poliția să vă descopere." Strămoșii mei au trăit așa de mult timp într-un stat civilizat, încât teama de poliție mi-a pătruns și în noase. Fica portarului meu n-ar șovăi nicio clipă. Dumnezeu o să-mi răspuns că ea aparține claselor cu înclinații criminale, dar asta nu e câtuși de puțin adevărat. Ea e pur și simplu lipsită de prejudecăți vulgare. Dar atunci, asta elimina cinstea și virtutea și bunătatea și decența și toate celelalte, zise Filip. Ai săvârșit vreodată un păcat?" Nu știu, bănuiesc că da," răspunse Filip. Vorbești cu gura pastorului unei secte dizidente." Eu n-am săvârșit niciodată un păcat." Îmbrăcat în paltonul lui Jerpelit, cu gulerul ridicat, cu pălăria trasă pe ochi, cu fața grasă și roșie și cu ochii mici și scânteetori, Cranshaw avea o înfățișare extraordinar de comică, dar Filip era prea serios ca să râdă. N-ați făcut niciodată vreun lucru pe care să-l regretați? Cum aș putea să regret din moment ce fapta mea era inevitabilă?" întrebă la rândul său Cranshaw. Bine, dar asta înseamnă fatalism. Iluzia pe care o are omul că voința lui este liberă e atât de profundă înrădăcinată, încât sunt gata să o accept. Mă port de parcă aș fi liber în acțiunile mele. Dar odată îndeplinită o acțiune, el impede că toate forțele universului din toate timpurile eternității au complotat pentru a o pricinui și nimic din ceea ce eram capabil să fac n-ar fi putut să o împiedice. Era inevitabilă. Dacă acțiunea a fost bună, nu pot să-mi arog niciun merit. Dacă a fost rea, nu pot accepta niciun fel de critică. Mi se învârte capul," zise Filip. Bea niște uischi," răspunse Cranshow, dându-i sticla. Nimic nu e mai bun decât uischiul pentru limpezirea minții." Nu e de mirare că-ți merge greu mintea dacă continui să bei bere. Filip clătină din cap și Cronșov vorbi mai departe. Nu ești băiat rău, dar nu vrei să bei. Cumpătarea tulbură conversația, dar când vorbesc despre bine și rău, Filip că reia firul discursului, vorbesc în termeni convenționali. Eu nu atribui niciun sens acestor cuvinte. Refuză să stabilesc o ierarhie a acțiunilor omenești și să le etichetez pe unele drept demne și pe altele drept nedemne. Pentru mine termenii de viciu și virtute n-au nicio semnificație. Eu nici nu-i laud, nici nu-i blamez pe alții. Accept doar faptul că sunt etalonul tuturor lucrurilor. Eu sunt centrul universului. Dar mai sunt vreo doi-trei oameni în acest univers, Obiecte, Filip. Mă refer numai la mine. Pe ceilalți oameni îi cunosc numai în măsura în care îmi limitează activitatea. Universul se învârte în jurul fiecăruia dintre ei și fiecare este pentru el însuși centrul universului. Drepturile mele asupra lor sunt limitate de măsura puterii mele. Ceea ce sunt eu capabil să fac este singura limită care arată ceea ce am voie să fac cât suntem ființe gregare, trăim în societate și societatea este apărată de destrămare cu ajutorul forței. Forța armelor, adică polițistul, și forța opinii publice, adică teama de ce o să zică lumea. De o parte ai societatea și de cealaltă parte individul. Fiecare din ele este un organism care se luptă pentru autoconservare. E vorba de o putere împotriva altei puteri. Eu rămân singur acceptând neapărat societatea, și nu contra voinței mele, întrucât în schimbul impozitelor pe care le plătesc, ea mă apără pe mine, un slăbănog, împotriva tiraniei altuia mai puternic decât mine. Dar mă supun legilor ei pentru că sunt obligați să o fac. Nu le recunosc justeția. eu nu știu ce este justeția. știu numai ce este puterea. Și odată ce am plătit pentru polițistul care mă ocrotește și, dacă trăiesc într-un stat în care există serviciul militar obligatoriu, Odată ce am slujit în armata care mi-apără casa și țara de cotropitori, sunt chit cu societatea. În rest, mă opun puterii ei prin și retlicuri și viclănie. Ea și alcătuiește legile pentru autoconservarea ei și, dacă eu le încalc, mă întemnițează sau mă ucide. Are puterea de a o face și, deci, are și dreptul de a o face. Dacă eu încalc legile, voi accepta răzbunarea statului, dar nu voi considera ca o pedeapsă și nici nu mă voi socotipus sub acuzație ca un răufăcător. Prin onoruri și bogății și părerea bună a semenilor mei, societatea mă momește să intru în serviciul ei, dar pe mine mă lasă rece părerea bună a semenilor mei, onorurile le disprețuiesc și mă descurc foarte ușor fără bogății. Dar dacă toată lumea ar gândi ca dumneavoastră, totul s-ar duce de râpă dintr-o dată. N-am nimic de a face cu ceilalți, pe mine nu mă interesează decât propria mea persoană. Profit de faptul că majoritatea omenirii e călăuzită de anumite răsplăți acordate pentru lucruri care tind în mod direct sau indirect să slujească comodității sau plăcerii mele. Mi se pare un mod teribil de egoist de a privi lucrurile, zise Filip. Dar ai impresia că oamenii fac vreodată ceva fără să fie împinși de motive egoiste? Da. Ar fi imposibil să o facă. Pe măsură ce o să crești, o să descoperi că primul lucru necesar pentru a transforma universul într-un sălaș acceptabil este să recunoști egoismul inevitabil al omenirii. Dumneată cere altruism de la alții, ceea ce constituie pretenția absurdă ca ei să-și sacrifice dorințele de dragul dorințelor dumitale. Dar de ce ar face-o? Odată ce te-ai împăcat cu ideea că pe lumea asta fiecare trăiește pentru sine, vei cere mai puțin de la asemenii dumitale. Ei nu te vor dezamăgi și dumneata îi vei privi cu mai multă milă și îngăduință. În viață oamenii nu caută decât un singur lucru, propria lor plăcere. Nu, nu!" strigă Filip. Cronșor îse satisfăcut. Te cabrez ca un mânz speriat, pentru că am folosit cuvinte cărora creștinismul dumitale le atribuie un sens peorativ." Ai o ierarhie a valorilor. Plăcerile reprezintă punctul cel mai de jos pe scara valorilor și vorbești cu un mic fior de emoție despre automulțumirea pe care ți-o aduc datoria, filantropia și sinceritatea. Crezi că plăcerea aparține doar simțurilor. Sclavii nenorociți care ți-au fabricat morala disprețuiau o satisfacție de care nu se puteau bucura pentru că le lipseau în cea mai mare măsură mijloacele adecvate. Dar n-ai mai fi chiar așa speriat dacă ți-aș fi vorbit despre fericire în loc de plăcere. Asta sună mai puțin șocant și mintea dumitale trece de la cocina lui Epicur la grădina lui. Filozof Elen, adept al plăcerilor materiale, 342-270 înaintea erei noastre. Dar eu țin să vorbesc despre plăcere pentru că văd oamenii țintind către ea și nu mi se pare că oamenii țintesc la fericire. Tocmai plăcerea se ascunde în dărătul practicării fiecareia dintre virtuțile dumitale. Omul îndeplinește diverse acțiuni pentru că sunt bune pentru el, iar când sunt bune și pentru alții, sunt considerate virtuase. Dacă îi face plăcere să dea de pomană, e un filantrop. Dacă îi face plăcere să-i ajute pe alții, e un om cum se cade. Dacă îi face plăcere să lucreze pentru societate, e un activist pe tărâm obștesc. Dar dacă dai doi gologani unui cerșetor, o faci pentru plăcerea dumitale personală, exact așa cum eu, pentru plăcerea mea personală, mai beau un schi cu sifon. Eu, fiind mai puțin fariseu decât dumneata, nici nu mă aplaud singur pentru această plăcere a mea și nici nu-ți solicit admirația. Dar n-ați văzut niciodată vreun om făcând lucruri care nu erau pe plac în locul lucrurilor care i-ar fi plăcut? Nu. Pui greșit întrebarea... Ce ce vrei să spui este că oamenii acceptă o durere imediată mai degrabă decât o plăcere imediată. Obiecția este la fel de stupidă ca și felul în care ai formulat-o. E limpede că oamenii acceptă mai degrabă o durere imediată decât o plăcere imediată, dar asta o fac numai pentru că țintesc la o plăcere mai mare în viitor. Adeseori, plăcerea este iluzorie, dar greșeala lor de calcul nu constituie o infirmare a regulii. Ești nedumerit pentru că nu-ți poți înlătura obsesia că plăcerile aparțin numai simțurilor. Dar ascultă, copil ce ești, un om care moare pentru țara lui, moare pentru că așa vrea, în cum cineva mănâncă varză murată pentru că îi place. Este o lege a creației. Dacă era cu putință ca oamenii să prefere durerea în locul plăcerii, atunci neamul omenesc ar fi dispărut de mult. Dar dacă toate astea sunt adevărate, strigă Filip. Atunci înseamnă că nimic nu mai are niciun rost pe lume. Dacă dați la o parte datoria și bunătatea și frumusețea, atunci de ce ne mai naștem? Aici răspunsul ni l sugerează orientul strălucitor, zâmbi cronșo. Arăta cu degetul două persoane care tocmai deschideau ușa cafenelei, intrând însoțite de o suflare de aer rece. Erau levantini, vânzători ambulanți de covoare ieftine și fiecare purta câte un sul. Se nimerise să fie într-o duminică seara și cafeneaua era înțesată de lume. Cei doi trecură printre mese și, în atmosfera aceea grea și decolorată de fumul de tutun, duhnind a omenire, ei păreau să introducă un aer de mister. Erau îmbrăcați în haine europenești ponosite, paltoanele lor erau subțiri și jerpelite, dar purtau fez cu turban. Fețelele erau învinețite de frig. Unul era un bărbat între două vârste cu barba neagră, iar celălalt un tânăr de 18 ani cu fața ciupită tare de vărsat și cu un singur ochi. Trecură pe lângă Cronshaw și Filip. Allah este mare și Mahomed e profetul său," zise Cronshaw pe un ton impresionant. Cel mai vârstnic dintre necunoscuți se apropie cu un zâmbet servil, slugarnic, ca o javră deprinsă să fie mereu lovită cu o mișcare rapidă făcută pe furiș în timp ce trăgea cu ochiul la ușă, îi arăta o poză pornografică. Dumneatea ești Masred Den, negustorul din Alexandria, sau ți-aduci mărfurile din îndepărtatul Bagdad, o unchiule, și tinerul Chior de acolo, oare văd în el pe unul din cei trei regi despre care îi spunea a povești domnului și stăpânului ei?" Negustorul zâmbi și mai onctuos, deși nu înțelegea o vorbă din ce spunea Cronșou, și, ca un scamator, scoase la iveală o cutie de lemn de santal. A, nu, unchiule, arată-ne, rogute, produsul neprețuit al războaielor orientale de țesut, grăii Cronșou, pentru că aș vrea să scot din el o morală și să împodobesc un bas." Levantinul desfășură o față de masă roșie cu galben, vulgară, hidoasă și grotescă. 35 de franci," zise el. O, oh, unchiule, dar pânza aceasta nu a cunoscut mâinile meșterilor din Samarcand, iar vopselele acestea nu au fost lucrate în ciuberele din Bucara. Do Ultima tule este locul în care a fost făurită, după cum Birmingham a fost locul nașterii mele. Ultima tule, limita nordică a pământurilor cunoscute pe vremuri. Capătul pământului. 15 franci, se umili bărbosul. Părăsește localul acesta, omule, zise Cronshaw. Fie ca măgarii sălbatici să spurce mormântul bunicii tale după mamă. Imperturbabil, dar pierzându-și surăsul de pe buze, Levantinul se îndreptă cu marfurile lui spre altă masă. Cronshaw se întoarse către Filip. Ai fost vreodată la muzeul Clănii, Acolo o să vezi covare persane cu culori extraordinar de delicate și cu un model de o frumusețe complicată care ți încântă și ți uimesc ochii. În ele vei vedea misterul și frumusețea senzuală a Orientului, trandafirii lui Havis și ipocalului Omar, Kayam. Dar curând vei vedea și altele. Mă întrebă din aur care este sensul vieții. du și privește covarele acelea persane și, într-o bună zi, răspunsul o să-ți vină de la sine. Sunteți criptic, zise Filip. Sunt beat, răspunse Cronshaw.